«Це дужень, а не старець!» Ось срібна монетка впала не в мисочку, а на землю, і волохань потягнувся до неї іржавою ржавою лопатистою рукою, потім глянув на своїх слухачів і наждану зупинив жовті, як у змії їда очі на лісникові. І знову якесь лихе перечуття замлостилося внутрі магазаника. Здається, ніколи й не бачив цього волоханя, а середина аж колотиться». Він вийняв калитку, необачно витрусив з неї десятинний червіниць з головою царя, поквапливо сховав його, а старцеві кинув гривенника. Який захмелілий гусань підніс лірнику чумацьку рогову чарку. Випий, чоловіче Боже, і загрішні душі наче. Спаси, Господи, люди твоя. Лірник лівицю охопив чарку, перехрестив, і вона загубилась у хащах його розкуйовдженого волосся. Тату, «А ви чого тут прикипіли, здивовано притерся до батька, Степочка? Ви ж раніше нас тих старців і лірників собак напускали». «Літа, Степочка, літа!» – невиразно відповів. І пішов поміж вазами, ще чуючи на собі важкий погляд лірника. «Чого він прив'язав свої очі до нього?» «Прямо якесь диявольське наважденіє. Як у вас тату з цибульниками? Чогось радісно грає віями із синькою і очей Степочка?» вато. «А ти, що вулишнику розвеселився, трохи десь хильнув?» «Вгадали. Але ніколи не вгадаєте, з ким, засміялося Чада. Говорив же. З будишчанським батюшкою». «З будишчанським попом?» – не повірив лісник. «Те, що ти верзеш. Чи вже в голові як у «Істинну правду, кажу, аж підростає Стьобочка. деняючись собі по ярмарку, прицінююсь до того, до сього, та й бачу перед собою свіженький підрясник отця Венеміна. І відразу ж згадав будищанське гробовище. Ви ж знаєте, що воно геть усе засаджене яблунями, і не якимись там саблуками, а найбільше зимовими ренетами. От привітався з батюшкою, та гарненько питаю, чи зародили на кладовищі яблуні? «Уже Ілля винається, каже батюшка, а нащо це тобі, Чадо?» «Та прикинув собі, чи не можна у вас тишком-мішком узяти кладовище в оренду?» «І не повірте, батюшка мало не підскочив на радощах. Уже, за чаркою, я стямкував, що в нього катма грошей на ремонт церкви. З усього, видать, збідніли будештанські парафіяни. То недорого, пан отець, за кладовищенські яблука заправить». О, ти, Степочка, прозорливцем стаєш, розчулився батько. А я й досі не змітив орендувати гробовище. Це ж цвинтарне яблуко, либонь у півці не обійдеться. Та звісно, у півці А ви кажете, що в мене капустяна голова. Чого не скажеш у гніві, бо ти сміцнувати плече сина. Спасибі, доводив. Нежданно-негадано магазинник побачив перед собою великолоку тонкостанну дівчину, що мала на плечах цілий сніп свіжого пшеничного волосся. Степочка, подивившись на незнайому, розгублений заграв мінками вій і загубив язика в роті. Та й сам лісник здивувався, з якого ж поля взялося таке диво на ярмарковій колотнечі. «Пробачте, ви не товариш магазинник?» Пильно немов читає його роки, вдивляється фіалковими очима, де вмістились і довіра, і сполох, і вичорновий чар. Ти вгадала? Магазаник уважно цінує дівоче личко, ніжно обведене підборіддя, довгі вії. Тільки не може вгадати, що чаїться вперед, від під ними. недоторкіність чи та принада, що топить чоловіків отак не питаючи броду, шубав всі воду. То Тові щось треба від мене? Може, лісу на нову хату? І значу, що покосував на степочку. Ой, ні, збендежилась дівчина, і втемніла глибінь її очей. Хто збагне її, хто втопиться в ній. Мені треба їхати в Тарноруди, на роботу. Ага, на роботу, закивав головою магазаник, і всякий так пасуючий дівочий обрис з голови до ніг. «Ми тебе довеземо до свого лісництва, а там може рукою подати до Тарнорудів. Учителювати їдеш?» «Ні, агрономом», – з прихованою гордістю і навіть подивом сказала дівчина. І їй ще новиною гучало це слово. «Агрономом?» – витріщився на неї зеленню і піщаником лісник.